ויקרא פרק תת וב. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמר, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו טמאו, וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו את זובו, או החטים בשרו מזובו, טומאתו היא, כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא. וכל הכלי אשר ישב עליו יטמע, ואיש אשר ייגע במשכבו יכבס בגדיו במים, וטמא עד הערב. והיושב על הכלי אשר ישב הזב יכבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. והנוגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים, וטמא.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 וכל אשר ייגע בו הזב, וידיו לא שתף במים, וחיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכלי חרס אשר ייגע בו הזב, יישבר, וכל כלי עץ, יישטף במים. וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וחיבס בגדיו, ורחץ בשרו במים חיים, ותהר. וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני אדוני אל פתח או אוהל מועד, ונתנם אל הכהן. ועשה אותם הכהן אחד חתת, והאחד עולה, וחיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו. ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו, וטמא עד הערב. וכל בגד וכל אור,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 בנוגעו בו, יטמע עד הערב. ואם שכב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו, וטמא שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו, יטמע. ואישה, כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא את נידתה, או כי תזוב על נידתה, כל ימי זוב טומאתה, כי ימי נידתה תהיה. טמאה היא.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 ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומעה ו, והדבה בנידתה, והזב את זובו, לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה.